Saúdos dunha servidora de Tania Alonso E aquí anda agora na Radio Municipal do Borriño Para a nosa entrevista diaria E hoxe queremos falar dunha cita coa cultura Esta fin de semana, bueno, estas fin de semana aquí eh, Pretiño no pazo de MOSS Trátase de 2020 European Art Tour Un proxecto que busca promocionar novos artistas e que está organizada pola empresa Mosense North Cultura. É por isto que hoxe convidamos o responsable deste proxeto, a Javier Barreiro, o noso estudo. Bós días, Javier. Hola, bós días, encantado de estar aquí. Así, para empezar, como describirías 2020 European Art Tour? Bueno, 2020 European Art Tour é un, un proxeto que se basa na creación dunha plataforma aberta e accesible para, para todos os artistas eh, que sirvan para, eh, primeiro, expresar todo o seu arte e, segundo, para comercializar o mesmo e así poidan eh, permitirse seguir traballando en no que máis lhes gusta. Estiren vendo así un pouco de que trata ese proxecto e bin que o objetivo era nada máis e nada menos que no 2020 ter percorrido Eh, por toda a Europa en ferias itinerantes a distancia equivalente ao Ecuador de, da, ah, da Terra Efectivamente <risas> Esto, máis ou menos, eh, naceu así porque, claro, nun contexto de crisis non che queda outra que abrirte ao mundo E entón dixemos, bueno, vamos a poner un objetivo moi grande que se xa moi difícil de cumplir pero tamén con un horizonte temporal moi grande para poder cubrirlo nun futuro máis ou menos cercano E aí está unha, unha das claves do, do proxecto que ser itinerante. Itinerante no sentido de eh, ir investigando por todos os sitios os que vayamos e despois esa investigación revertila por outros sitios a, a, a donde vayamos. Quero decir, eh, unha das bases é investigar cale o noso entorno local e ese entorno local leválo polo mundo adiante. Uh -huh. eh, entón, eh, ainda non están confirmadas, obviamente, esas datas Porque sería un pouco imposible, non? Ides un pouco sobre a marcha eh, Sí, sí, sí De feito, o proxecto se acaba de inaugurar ahora No, no Pazo de Moss, o, o pasado día 9 eh, O inauguramos eh, Foi un, un éxito, entre comillas Xa que era a primeira vez que se facía unha un exposición No Pazo de Moss Con artistas non só do entorno de Moss Eh, a xente respondeu moi ben, a exposición gustou, as, as curtas eh, deixaron moi boi sabor de boca E entón, a medida que vayamos acabando as exposicións, vamos buscando outros sitios eh, onde exponer eh, Nun principio, agora, estamos buscando tamén no entorno de Pontevedra ou de Galicia Onde facerá o noso próximo evento Porque recordamos que, como ben esa está inaugurada, inaugurou xe o día 9 Pero este sábado, día 17, hai outra oportunidade para acudir a esa, esa feira, ese proxecto uh -huh. E tamén eh, o 22 día 30 e o 14 de xaneiro uh -huh. Sí, eh, bueno, a exposición eh, de arte está aberta todos os días de 5 a 10 E eh, aparte diso que facemos e organizar ao longo do mes de decembro de xaneiro sesións de curtametraxes e visitas guiadas pola exposición. Entón, este sábado, 10 a 7, a partir das 8 da tarde vamos a realizar unha unha visita ou varias visitas guiadas e as 10 e media eh, vai haber unha sesión de curtametraxes. Porque ese, esa exposición está como é plantexada en, en dúas partes, non? Unha de curtas e outra de pintura. Sim, sí actualmente estamos, estamos abertos a trabalhar pues pois, eh, muitos tipos de, de eventos eh, música arte curtametraaxees y otro tipo de cosas pero en un principio empezamos trabalhando a través da organización de exposicións y por outra parte realizando un festival itinerante de curtaametraes na exposición actualmente, Na que temos no Pazo de Mós eh, están exponendo oito artistas de todos os puntos de España e incluso dúas rapazas portuguesas. E eh, no Festival de Curta Medraxas temos eh, un total de 39 curtas participantes na sección de afición. Falando agora xa da empresa en concreto de Nor Cultura eh, que organiza este evento, eh, naceu en Mos. como surdiu todo? Bueno, estas son eh, inquedanzas que veñen de atrás. E que tal vez ponías en práctica agora un tanto suicida pero, pero bueno, dixemos agora ou nunca E sabemos que se ahora funciona Vaya a funcionar eh, no que nos queda de vida No sentido que ahora as circunstancias económicas eh, Están sendo moi difíciles para crear unha empresa E nos obligamos a ser moi cautos e moi precisos No tema de rentabilizar o proxete De buscar a forma exitada para que Esto siga funcionando ao longo do tempo entón, pois, vai ser algo difícil eh, pero, bueno, estamos seguros de, de que vai a funcionar Isso queria preguntar, -che eu como vos financiades? <ríe> a financiación non existe Non existe Neste país non existe financiación, sospeito e menos para nos entón, o, unha das eh, reglas de ouro é rentabilizar o proxeto no principio, no sentido de que Talvez noutro momento existería posibilidade pois de traballar a través de institucións públicas, concellos, deputacións, etc etc. Pero agora incluso eles non teñen ou están nunha situación moi difícil. E o que buscamos é poi realizar proxectos que vayan revertindo innda que sexa pouco dende o primer momento, no sentido de que as, as curtas, que facemos as sesións de curtas, teñen un prezo eh, baixo, son simplemente tres euros, pero que sirven para que o proxecto eh, siga avanzando. E por outra parte, o tema da, da exposición, o que buscamos tamén é que eh, os artistas vayan vendendo as súas obras e, e así pois pues, o proxecto siga avanzando. Porque o vosso objetivo principal é facer internacional obras e proxectos de artistas locais ou nacionais uh -huh. Sí de feito, eh, estivemos no pasado cultural eh, presentando un servicio de internacionalización Específicamente para o sector cultural eh, Detectamos que actualmente o sector cultural estás nunha situación moi difícil e que eh, a moitos dos que queremos empezar a traballar aquí, non nos queda outra que ter eh, unha perspectiva internacional, no sentido de que ahora se deben crear produtos culturais que sirvan para exportar e así eh, poder seguir sobrevivindo. Debería España ou Galicia neste senso seguir o xemplo de unha outra país e apoiar máis a cultura? Bueno, aí hai varios temas interesantes. É... Eh... Aquí o que miramos é que, tal vez, a, entre comillas, a política, da subvención, se está acabando e hai eh, referentes en Europa que son moi interesantes de cara ao futuro, como pode ser eh, Inglaterra, Reino Unido, eh, que establece unha serie de mecanismos que facilitan eh, o patrocinio das empresas para proxectos culturais. E así podemos ver que, actualmente, eh, o sector cultural en Inglaterra sigue sendo un sector moi forte e do cala e, hai bastante que aprender E como persoa metida no mundo da arte metida de cheo neste ámbito eh, hai boa materia prima aquí en Galicia en España Sí si, sí, eso está claro e <risas> por iso vos recomendo que vayades a, a visitar a exposición e ademais bueno, actualmente temos eh, oito artistas dous deles son portugueses eh, cinco son galegos galegos e galegas E temos un, un pintor mallorquín. y miramos que realmente a calidad de dos artistas é muy boa. muitos deles traballan con galerías de arte de, de toda España. Incluso hai algún que xa está vendendo as súas obras en Estados Unidos, en Sudamérica. E, dende logo, é arte que gusta moito. Sim. Consultando a vosa a vosa páxina web no cultura.com, vi que vos dirixides así un público un pouco ou uns clientes un pouco alternativos, non? Entonces, eh, que podemos atopar tamén esa exposición e algo alternativo ou son obras máis ben tradicionais? Non, a decir, a exposición está aberta a todo tipo de público e é máis o que buscamos é dar unha explicación do contido da exposición para que todo tipo de xente que vaya ali pois se vaya con unha noción básica de que é o que queremos eh, expresar a través de, dos nosos proxectos. E máis, dentro da exposición, o que queremos é que o, o público que vaya interaccione coas obras de arte enviando unha mensaxe, unha mensaxe a través dos dispositivos máxicos que temos ali. Máxicos. máxicos. <ríe> Por iso teñen que ir alí e miralos. Pois sí. Onde pode meter a súa mensaxe A directamente ao artista para que despois o artista teña eh, as súas as, as novas do, do público que foi a miralo un feedback aí, non? para que os artistas tamén sepan que opina o público das súas obras si, sí, isto eh, naceo así tamén porque a veces miramos nos museos sobre todo de que o papel do espectador aparece como un pouco, entre comillas marxinado, pasivo, eso mesmo e a noso que nos gustaría é saber que é o que pensa o público cando mira a arte, non? Entón, pois, pues, ponemos ali uns dispositivos e unhas estruturas para que a xente se exprese e diga se lle gusta ou incluso se non lle gusta, claro está. E para ir remartando, non sei se Nor Cultura tedes algún outro proxecto entre más, aparte deste? Bueno, ahora este é o noso proxecto principal e sí. estamos plenamente dedicados a isto, inda que, bueno, evidentemente, pola cartería de servicios que temos, eh, cacar cousa interesante que aparezca, tamén a poderemos facer. Pois non sei se queres encadir algo máis ou rematamos aquí... Eu simplemente nada recomendar que, que cando queiran eh, toda a xente vai a visitar a exposición eh, que está nun entorno maravilloso. Eh, está aberta de 5 a 10 e que eh, este sábado de 17 vai a haber unhas curtas unha sesión de curtas, e o Benres 30 e o sábado 14 vai haber outra sesión de curtas hmm, Pois convidámoslos a todos que nos escoitando, a que acudan ao Pazo de Mox a ver esa, ese proxecto tan interesante, no que poden participar ademais, que poden ir este sábado 17, o 30, como o 26 ou o 14. Moitísimas gracias, Javier Barreiro, responsable este proxecto. Un saúdo.